Два. До вечора другого дня Роканон весь закляк, а його обличчя палало від вітру, зате він навчився легко сидіти у високому седлі та з певною вправністю правити великим летючим звіром із табунів галану. Зараз над ним і під ним розтягалася кришталево-рожева барва довгого і повільного заходу сонця. Вітроконі летіли високо, щоб довше зоставатися у сонячному промінні, любили тепло, як великі кішки. Могі на своєму... Чорному мисливському жеребці, роканон задумувався чи недоречніше називати його котом, дивився вниз, шукаючи місце для табору, бо вітроконі не літали в темряві. Двоє середньорослих ширяли ззаду на дрібніших білих конях. У призахідному світлі великого сонця Фомальгауту вони здавалися рожевокрилими. Заглянь туди, зоревладцю. Роканон стримав свого коня, і той загарчав, побачивши те, на що вказував Могін. Маленький чорний об'єкт, який летів у небі, нижче. Від них, тягнучи за собою крізь тихий вечір, негучне диринчання. Рокано жестами показав, що їм треба негайно опускатися. На лісовій поляні, де вони приземлилися, Могін спитав. Це був такий корабель, як твій, зоревлацю? Ні, це планетник, гелікоптер. Його можна сюди доставити лише на кораблі, набагато більшому, ніж був мій. зоряному фрегаті чи транспортнику. Схоже, вони зосереджують тут сили. Мусили прилетіти сюди раніше за мене. Хай там як. Що вони збираються робити з цими бомбардувальниками і гелікоптерами? Можуть перестріляти нас просто з неба, навіть здалеку. Нам доведеться пильно стежити за ними володарю Могііне. Це летіло від глину людів. Сподіваюся, вони не були там перед нами. Роканан лише кивнув на знак згоди. Відколи побачив цю чорну пляму на вечірній зорі цього таргана в чистому світі, його переповнював гнів. Хай ким були ці люди, що скинули бомби на беззбройний корабель експедиції, вони, очевидно, обстежували планету, збираючись використати її для колонізації або з військовою метою. Місцеві високорозумні форми життя – мінімум три види – всі низького технологічного рівня. Вони ігноруватимуть, поневолять або винищать, що вважатимуть найзручнішим. Для агресорів важливі лише технології. І це, сказав собі Роканан, спостерігаючи, як середньорослі розсідлують від роконей і відпускають їх на нічне полювання може бути слабким місцем також і ліги. Важить лише технологія. Дві місії до цього світу в минулому столітті почали підштовхувати один із видів до передатомої технології, чи навіть не дослідивши їхні континенти і не становивши контакти з усіма розумними расами. Він добивався припинення цього і врешті-решт організував власну етнографічну експедицію, щоб більше довідатися про планету. Але не дурив себе. Навіть його роботу в підсумку буде використано як інформаційний базис для заохочення технічного прогресу найперспективніших видів чи культур. Саме так Ліга всіх світів готувалася зустріти свого головного ворога. Сто світів було навчено і озброєно, ще тисячу вишколено у використанні сталі, колеса, тракторів і реакторів. Але Руканон був ворфожистом. Його робота полягала не в тому, щоб навчати когось, а щоб учитись самому. Він жив у багатьох відсталих світах, і тому сумнівався, чи мудро ставити лише на зброю та використання машин. Ліга, у якій домінували агресивні, інструментально орієнтовані види гуманоїдів із Сентавра та у Китай-Землі, нехтувала певними навичками, силами та можливостями інтелектуального життя, керуючись вузькими стандартами. Цим світом, який навіть не мав власної назви, крім Фомальгаута-2, ймовірно, ніхто особливо не цікавитиметься. Бо перед прильотом експедиції ліги жоден із його видів, здається, не перевершив рівня Важеля та Ковальського горну. Швидше було розвивати інші раси в інших світах, бо це має допомогти, коли позагалактичний ворог врешті-решт повернеться. А це неминуче настане. Подумав, що Могін пропонував йому мечі Галану для змагання зі флотом світловиків-бомбардувальників. Але що, коли ці світловики чи навіть ШЗС-бомбардувальники порівняно зі зброєю ворога видаватимуться як бронзові мечі? Що, коли зброя ворога буде викована зі свідомості. Хіба не добре було б хоч трохи довідатися про різні форми свідомості та їхні можливості? Політика Ліги була надто вузькою, Це вже спричинило численні втрати, а тепер, схоже, призвело до заколоту. Якщо буря, яку заварили на Фарадеї 10 років тому, вибухнула, то це означає, що молодий світ Ліги, навчений війні та озброєний, тепер намагається викроїти власну зуряну імперію. Вони з Могіном і двома темноволосими слугами Перекусили шматками доброго, хоч і твердого хліба з кухонь Галану, випили жовтого васкану зі шкіряної фляги і незабаром полягали спати. Довкола маленького вогнища стояли височині дерева. Їхні темні гілки були обтяжені темними, гостробокими стуленими шишками. Вночі у лісі зашепотів дрібний холодний дощ. Рокана натяг на голову покривало з хутра герілор і проспав усю довгу ніч під шепіт дощу. Вітроконі повернулися на зорі, і ще до сходу сонця вони знову злетіли, прямуючи до білястих земель біля затоки, де жив глинолюд. Приземлившись у на поле сирої глини, роканане двоє слуг Раго та Яган розгублено оглянулися довкола, не бачачи жодних ознак життя. Натомість Могіні з цілковитою впевненістю своєї касти сказав Вони прийдуть. І вони прийшли присадку гуманоїди, яких Роканун багато років тому бачив у музеї. Було й шестеро зростом невищих ніж по груди Роканану чи Попоя Смогіну. Голі біловато-сірого кольору, як їхні глиняні поля, та й взагалі вони мали такий вигляд, наче були вилиплені з глини. Коли заговорили, справляли моторошне враження, бо годі було зрозуміти, хто ж саме говорив. Здавалося, що всі водночас, але тим самим різким голосом. Роканан згадав фразу здовідника про часткову телепатію в межах колонії і з більшою повагою глянув на потворних чоловічків, наділених таким рідкісним даром. Троє його високих товаришів не поділяли цього почуття, були понурі. «Чого Ангіар і слуги Ангіар шукають на полі владарів ночі?» – промовив один із гунолюдів, чи може всі вони. Запитання було поставлене загальницею, діалектом мови Ангіар, який уживали всі види. «Як князь галанський, сказав Могін, який скидався на вилетня зі мною Роканан, господар зірок і шляхів посеред ночі, слуга Ліги всіх світів, гость і друг людей Галану. Велика його честь ведіть нас до тих, хто гідний з ним розмовляти. Є слова, що мусять бути сказані, бо скоро у теплорік падатиме сніг, вітрі віятимуть назад, а дерева ростимуть догори коренем. Роканон подумав, що притаманна ангіарфразеологія справжня насолода, хоча вражає вона не своєю тактовністю. Глинолюди стояли мовчки вагаючись. Чи це правда? спитали нарешті вони, може, один із них. Так, а ще море обернеться на ліс. А в камені виростуть ноги. Ведіть нас до ваших поводирів, які знають, хто такий зоревладець, і не гайтеся. Знову тиша. Стоячи серед маленьких троглодитів, рокан мав неприємне відчуття, наче крильця метелика лоскочуть його вуха. Ухвалювалося рішення. Ходімо, сказав глинолютий голос, і вони рушили через Грузьке поле. Покопам стали в круг довкола клаптика землі, а тоді відійшли, відкривши отвіру землі та драбину всередині цього отвору. Був то вхід до володінь ночі. Доки середньорослі чекали вгорі з кіньми, могієн та роканом спустилися вниз драбиною у світ печерних переходів, вирізаних у глині тунелів, облицьованих грубим цементом, освітлених електрикою, пропахлих потом і несвіжою їжею. М'яко ступаючи слідом за ними своїми пласкими сірими стопами, охоронці завели їх до напівосвітленого круглого приміщення, схожого на бульбашку у товстому шарі каміння, і залишили там самих. Вони чекали, довго чекали. Чого до всіх чортів перші експедиції вибрали цей народ для просування до членства у лісі. Роканнон мав, можливо, недостойне пояснення. Перші експедиції прилетіли до Холодного Центавра, тому дослідники радісно спускалися в печери Гдемір, рятуючись від сліпучих повених світла і тепла Великого Сонця А3. На їхню думку, в такому світі розумні люди мусили жити під землею. Натомість Роканону гаряче біле сонце, ясні ночі щотирма місяцями, різкі зміни погоди, та невгамовні вітри, щільна атмосфера і не надто велика гравітація, завдяки яким тут було так багато летючих видів, здавалися не лише прийнятними, а й приємними. Але, нагадав собі, саме тому він був менше кваліфікованим, ніж центаврійці, щоб судити цих печерних мешканців. Вони, безумовно, були розумними, були ще й телепатами. Ця сила куди рідша і куди менш зрозуміла, ніж електрика, проте перші експедиції зовсім нею не займалися. Дали Демір, генератори, автоматичні корабелі з незмінним маршрутом, всяку таку математику, поплескали по плечі та залишили самих. Чим відтоді займалися маленькі люди? Руканан запитав Могіна. Молодий князь, який Либонь за все своє життя не бачив ніяких інших світильників, окрім свічок та смолоскипів, без найменшого інтересу глянув на електричну лампочку над головою. У них завжди добре виходило робити речі, сказав зі своєю неперевершеною і неприхованою гординою. Вони останнім часом робили якісь нові речі. Ми купуємо глинолюду-сталеві мечі. Вже за часів мого діда тут мали ковалів, що вміли працювати зі сталлю, Але я не знаю, що було до цього. Мої люди довго жили поруч з глинолюдами, терплячи їхні тунелі навіть під нашими прикордонними землями і платячи їм сріблом за їхні мечі. Кажуть, що вони багаті, але набіги на них табу. Ти ж знаєш, що війни між двома різними родами вважаються злом. Навіть коли мій дід Даргал шукав тут свою дружину, думаючи, що вони її викрали, не зламав табу, аби змусити їх говорити. Позмозі намагаються не брехати, але й не казати правди. Ми їх не любимо і вони нас не люблять. Думай, пам'ятають давні дні ще до табу їх не назвеш відважними. Заду них пролунав гучний голос Низько схиліться перед ликом владарів ночі. Коли вони обидва обернулися, рокан поклав руку на лазерний пістолет, а могін обидві руки на своїй мечі. Але Роканан одразу помітив динамік, вмонтований у заокруглену стіну, і прошепотів Могінові. «Не відповідай. «Говоріть, чужинці в печерах владарів ночі!» Безпередний звуковий вибух був страхітливим, але Могіан стояв, не кліпнувши оком, вистурботно звівши вгору дуги високих брів. Тоді сказав. «Володарю Роканане, проїздивши тепер три дні верхи на вітроконі, чи починаєш ти вбачати в цьому задоволення?» «Кажіть, і будете почуті!» Отак, смугастий кінь мчить легко, як західний вітер у теплороці. І відповів Роканон, цитуючи комплімент, підслуханий за столом у бенкетній залі. «У нього дуже добрий родовід!» «Говоріть, вас чують!» Вони обговорювали розведення вітроконей, коней, тим часом як стіна ревла до них. Врешті в тунелі з'явилося двоє глинолюдів. «Одімо!» Флегматично буркнули вони. Повели прибульців через дальші лабіринти до напрочочі Чепурненької, Система електропотягів, схожої на збільшену іграшку, однак цілком працездатна. Повним ходом проїхали кілька миль, залишивши позаду глиняні тунелі та діставши з того, що здавалося вапняковими печерами. Остання станція містилася у вильоті яскраво освітленої зали, у притилежному кінці якої, на підвищенні, стояло чекаючи троє троглодитів. Оце вперше на суром рокану на етнолога всі вони здалися йому однаковими як колись китайці голландцям чи росіяни-центаврійцям. Тоді звернув увагу на центрального глинолюда, той вирізнявся своєю характеристичністю. Обличчя його було зморшкуватим, білим, владним, голова увінчена залізною короною. Що заре влади шукає у печерах могутніх? Осталені звороти загальниці якнайкраще відповідали тому, що Роканан збрався висловити у своїй відповіді. Я сподівався прийти до цих печер як гість, щоб пізнати звичай владарів ночі і глянути на чудеса, створені їхньою працею. Сподіваюся, що колись матиму змогу це зробити. Але трапилися страшні речі, тому приходжу до вас у поспіху та в потребі. Я служу лізі всіх світів. Прошу провести мене до зуряного корабля, що ви його тримаєте як доказ довіри ліги до вас. Тріця незворушно дивилася на нього. Завдяки підвищенню стояли на одному рівні з рокананом. З такої позиції їхні широкі обличчя без ознак віку і тверді наче каміння, очі вражали. Тоді той, що стояв ліворуч, заговорив ламаним піджином галактичної мови. «Корабель немає!» «Корабель є!» За хвилину Глинолют неясно повторив. «Корабель немає!» «Говоріть загальницею. Я прошу вашої допомоги. У цьому світі є вороги ліги. Якщо ви погодитеся з їхньою присутністю, цей світ перестане бути вашим». «Корабель немає!» Сказав глинолюд ліворуч. Решта двоє стояли, наче сталагміти. «То я повинен сказати іншим зоревладцям ліги, що глинолюди зрадили їхню довіру і недостойні змагатися у прийдешній війні? Мовчання. Довіра або обопільна, або її немає зовсім. Промовив загальницею глинолюд у залізній короні, що стояв у центрі. Чи ж я просив би вашої допомоги, якби не довіряв вам? Зробіть для мене принаймні таке. Пошліть корабелі з повідомленням до Кергелена. Ніхто не мусить летіти на ньому і втрачати руки, він долетить сам. Знову мовчання. Корабель нема. це знову неприємний голос глинулюда ліворуч. Ходімо, володарюмогіне, сказав руканон і повернувся до глинолюдів спиною. Ті, що зраджують зоревладців, вразно і гордовито промовив могін. Зраджують і давнішні пакти. Колись ви зробили наші мечі глинолюди, вони й досі не заіржавіли. Рушив поруч із руканоном за сірими поводирями, що мовчки довели їх назад до залізниці, а там, крізь лабіринт сирих яскраво освітлених коридорів до денного світла. Вони пролетіли вверх і кілька миль на захід, вибираючись із території глинолюдів, і опустилися порадитися на берег лісової річки. Могійнові здавалося, що він підвів свого гостя. Не звик, аби щось ставало на заваді його шляхетності, отож звичне для нього самовладання дало тріщину. «Печерні черв'яки, – сказав він, – боягузливі паразити. Ніколи не скажуть прямо, що вони зробили чи збираються робити». Ці малі народи такі, навіть фія. Але фія можна довіряти. Як ти гадаєш, глинолюди, віддали корабель ворогу? Звідки нам знати? Я одне знаю. Вони щось комусь віддадуть лише за подвійну ціну. Речі, речі, ні про що інше не думають. Лише про те, як громадити речі. Ще мав на увазі той старий, коли казав про обопільну довіру? Думаю, він мав на увазі таке. Його люди вважають, наче ми ліга їх зрадили. Спочатку заохочуємо їх. А тоді на 45 руків покидаємо на призволяще. Не відправляємо жодних повідомлень, не запрошуємо їх прилітати до нас, наказуємо обходитися власними силами. І це все через мене, хоча вони цього й не знають. То чого ж вони мають нам сприяти? Сумнівайся, що вони вже домовилися з ворогами. Але, якби і продали їм корабель, це не мало б жодної різниці. Що ті можуть із ним зробити? Ще менше, ніж я. Роканон стояв, сутулившись і дивлячись на чисту річку. Роканане... Озвався Могін, перше назвавши його на ім'я, як родича. Біля цього лісу живуть мої кузени Скайдору. Це сильний замок. У них тридцять мечників ангія і три села середньорослих. Вони допоможуть нам покарати глинолюд за нахабство. Ні. твердо промовив роканон. Звели своїм стежити за глинолюдами. Справді, ворог міг їх підкупити. Але на моєму рахунку не буде жодного порушення табу і жодної розв'язаної війни. У цьому немає сенсу. В такі часи, як зараз, могіне. Доля однієї людини – марниця. «Якщо вона марниця», – сказав Могін, підвівши своє темне обличчя. «Що ж тоді не марниця?» «Володарі», – промовив стрункий молодий середньорослий яган. «Там серед дерев хтось є», – казав, через річку намерихтливу кольорову пляму серед темних хвойних дерев. «Фія», – пізнав Могін, – «гляньте на вітро Ці четверо великих звірів дивилися на річку на шорошу шевуха. Могін, князь Галанський, – Завжди ступає на шляхи фія з дружбою. Могіан зазвучав над широкою, мілкою, дзюркотливою річкою, і ось у світлотіні під деревами по той бік річки з'явилася маленька фігурка. Через плями сонячного світла, які грали мерехтіли та мінилися на ній, аж тяжко було дивитися, вона, здавалося, танцювала. Коли маленький чоловічок зрушив із місця, Роканон подумав, що той іде по воді. Так легко він ступав, не хвилюючи освітленого сонцем мілководдя. Смугастиві вітрокінь підвівся і м'яко потрюхав на своїх товстих, хоч легкокоситих ногах до краю води. Коли фіан перебрів річку, великий звір схилив голову, а фіан потягся вгору і почухав смугасті-пухнасті вуха. Тоді підійшов до них. Вітання, могіну, дідечу Галана, сонце голосому, меченосцеві. Голос був тонким і ніжним, як дитячий, постать невисокою і легкою, як дитяча, але обличчя було не дитячим. «Вітаю гостю Галану, Зоревлацю, мандрівнику!» Незвичайні великі ясні очі на мить втупилися у Рокалана. «Фія знають всі імена та новини», – усміхнувся Мугін, але маленький Фія не всміхнувся у відповідь. Це здивувало навіть Рокалана, який побував у одному з селищ Фія з коротким візитом. «О, Зоревлацю!» – сказав тоненький тремтячий голос. «Хто це їздить на вітрокораблях, які прилітають і убивають?» «Убивають твоїх людей?» «Усе моє село», – сказав маленький чоловічок. «Я був зі стадами на пагорбах». Думко почув, що мої люди кличуть. Побіг туди, а вони згорали у вогні і кричали. Там були два кораблі, крила яких оберталися. Вони випльовували полум'я. Тепер я сам один і можу говорити тільки вголос Там, де в моєму розумі були мої люди, тепер лише вогонь і тиша. «О, володарі! Навіщо так чинили?» Він переводив погляд з рука на Нанамогіена. Обидва мовчали. Фіан схилився, немов був смертельно поранений, припав до землі і затулив обличчя руками. Могін стояв за ним, поклавши долоні на руків'я своїх мечів і тримтячи від гніву. У цю миття присягаю помсту тим, хто скривдив Фія. Руканане, як це може бути? У Фія немає мечів, вони не мають багатства, у них немає ворогів. Глянь, усі його люди мертві, всі, з ким він розмовляв без слів, усі його кревні. Фіан не живе на самоті, він помирає на самоті. Навіщо вони скривдили його людей? щоб сповістити про свою силу», – різко сказав Руканун. «Могіне, заберімо його до Галану». Високий князь став навколішки біля маленької зіщуленої постаті. «Фіан, людський друже, їдь зі мною. Я не можу розмовляти у твоєму розумі, як розмовляли твої одноплемінники, але й ті слова, що розносяться у повітрі, не всі порожні». Вони мовчки сіли верхи, Фіан на високе сідло перед Могіаном, як дитина, і четверо коней знялися вгору. Південний вітер, що ніс із собою дощ, допомагав їм летіти. Під вечір наступного дня Роканон, крізь помахи крил свого вітроконя, побачив мармурові сходи через ліс, міст над безодною, що сполучав два краї зеленої прірви, і башти Галану в довгих променях призахідного світла. Мешканці замку, біля пани й темноволосі слуги, зібралися довкола них у дворі польотів, Переповнені новинами про спалення найближчого на схід замку реоган і знищення всіх тамтешніх людей. Це знову були два гелікоптери та кілька чоловіків, озброєних лазерними пістолетами. Воїни і селяни реогану загинули, не завдавши жодного удару у відповідь. Жителі Галано ледь не знесамовітнули від люті та шалу, а ще й страху перед святотаством, побачивши, як Фіан іде з їхнім молодим князем і почувши, як до цього дійшло. Багато з них. Мешкаючи у найпівнічнішій фортеці Ангієн, ніколи раніше не бачили жодного з але всі знали їх як легендарних істот, захищених суворим табу. Напад, хоч який кривавий на один із їх власних замків, цілком вписувався у світогляд цих войовників, але напад на фія був блюзнірством у їхніх душах змішалися страх і гнів. Пізніше того ж вечора Роканон зі своєї кімнати у вежі почув галас ізнизу, з бенкетної зали, де Ангіар Галану. Зібравшись у купі, потоками метафор та громом гіпербол клялися понищити та повбивати ворогів. Вели вони них расою ці ангір – мстивими, недовірливими, упертими, неписьменними. У їхній мові не існувало форм першої особи для дії слова «не могти». У їхніх легендах не було богів, лише герої. Крізь цей віддалений гамір пробився ближчий голос. Він так вразив Роканана, що його рука на радіотюнері здригнулася. Нарешті знайшов комунікаційну частоту ворога. Голос затарах щось незнайомою Роканону мовою. Було б надмірною удачою, якби ворог розмовляв галактично. У світах Ліги існували сотні тисяч мов, і це не рахуючи досліджуваних планет, як ця і ще невідомих. Голос почав читати перелік чисел, які Роканон зрозумів. Вони були запозичені з мови таокитян, раси математичні досягнення якої призвели до повсякденного використання у Лізі та Окетянської математики, а тим самим – та числівників. Прислухався з напруженою увагою, але більше нічого зрозумілого не було, лише ряд чисел. Голос раптово затих, залишилося тільки шипіння статики. Роканон глянув через кімнату на маленького Фіан, який попросив дозволу зостатися з ним, і тепер тихо сидів, схрестивши ноги на підлозі біля вікна. Це Кіо був ворог. Застигло обличчя Фіан не змінилося. Кьо, сказав руканун, було звичайним звертатися до фіан англійською назвою його села, оскільки окремі особини цього виду, може, мали власні імена а мужині. Кьо, якщо ти постараєшся, то чи зможеш думку почути ворога. О коротких нотатках про свій візит до фіанського села Руканон зазначив, що вид 1 Б рідко дає пряму відповідь на пряме запитання і добре пам'ятав їхню усміхнену ухильність. Але Кьо, самотній у чужому краї мови. Відповів на запитання Роканана. Ні, володарю, смиренно сказав він. А можеш, думко, чути інших зі свого роду в інших селах? Трохи. Якби я жив між ними, то можливо. Інколи фія йдуть жити зі свого села в інше. Навіть кажуть, що колись фіа та Демір думко, говорили як один народ. Але було це дуже-дуже давно. Кажуть, він замовкне договоривши. Ваш народ та глино-люди дійсно належать до однієї раси. Але тепер ви йдете дуже різними шляхами. Чащекіо. Кажуть, що багато віків тому на півдні, на високогір'ї, на сірих полонинах жили ті, що думко говорили з усіма створіннями. Усі думки вони чули. Старі, найдревніші. Але ми спустилися з гір, поселилися в долинах та печерах і забули ту тяжку дорогу. Рокано намить замислився. На континенті на південь, від Галана, гір не було. Підвівся, щоб взяти довідник для галактичного регіону 8 із картами, коли радіо кишепіло на тій самій частоті, Зупинило його. Голос, віддаленіший і тихіший, ніж раніше, пробивався крізь шипінням, то сильнішої, то слабночі, але він говорив галактично. «Номер шість, відукніться, це Фоя! Відукніться, номер шість!» Після нескінчених повторів і пауз настало продовження. «Це Фрадей! Ні, це Фрадей! Це Фоя! Номер шість, це ви? ШЗС повинні прибути завтра і мені потрібен повний звіт про вітку 7-6 мережі!» Залиште дивовижний план східному загону. Номер 6. Ви мене чуєте? Завтра ми збираємося зв'язатися з базою через Ансибл. Негайно передайте мені інформацію про відку. Відка 76 6 Немає потреби. Сплеск зуряного шуму проковтнув голос, а коли він з'явився знову, то чутно було лише уривки. Десять довгих хвилин тривало шипіння статики, тиша, уривчасте мовлення, а тоді вклинився ближчий голос, швидко розмовляючи тією незнайомою мовою, що звучала раніше. Це тяглося і тяглося, хвилина за хвилиною. А Рокано не рухався, тримаючи книгу на обкладинці свого довідника і слухаючи. Фен так само нерухомо сидів у тіні на протилежному кінці кімнати. Пролунали дві пари чисел, потім вони повторилися. За другим разом Рокано розібрав та укитянське слово градуси. Пухავцем розгорнув нотатник і записав там числа. Далі все ще слухаючи, відкрив довідник на картах Фомальгаута 2. Числа, які він записав були 28 градусів, 28, 121 градус 40. Якщо це географічна довгота і широта, він який час міркував над картами, кілька разів тикаючи кінчиком олівця у відкрите море. Тоді, спробувавши 121 західної довготи і 28 північної широти, втрапив на південь від гірського хребта посеред південно-західного континенту. Сидів, дивлячись на карту. Радіоголос мовчав. «Зоревладцю», – думаю, вони назвали своє розташування. Можливо. І у них там ансибол. Невідючими очима глянув на Кьо, тоді ще раз на карту. І якщо вони там, якби я зміг туди потрапити і розладнати їхні задуми, якби я міг відіслати хоч одне повідомлення Лізі через їхній ансиболь, якби я зміг. Південно-західний континент було картографовано лише з повітря, і в глибині Суходолу не зображено нічого, крім гір та великих рік, сотні кілометрів невідомої пустки, і лише здогад про точку мети. «Але ж не можу я просто сидіти тут», – сказав руканун. Знову підвів очі і зустрів ясний, незбагненний погляд маленького чоловічка. Пройшов туди-сюди по кам'яній підлозі. Радіо шепіло і шепотіло. Він мав одну перевагу. Вороги не здогадувалися про нього. Думали, що вся планета належить їм. Але це єдина перевага. «Хоті би я використати їхню зброю проти них», – сказав. «Думаю, що спробую їх розшукати у південній землі. Ці чужинці вбили моїх людей, як і твоїх, Кьо». Ми з тобою обидва самотні, обидва мусимо розмовляти нерідною мовою. Мене тішило твоє товариство. Навряд чи він знав, чого запропонував це. На обличчі Фіан промайнула тінь усмішки. Рівно підняв руки, тримаючи їх паралельно. Світильники у свічниках на стінах схитнулися, замерехтіли і заблимали. Було напророчено, що мандрівник вибиратиме собі товаришів, мовив Кіо, на якийсь час. Мандрівник, спитав Роканон, але цього разу Фіан не відповів.